د سړی ایمان ور تا تاځي آرا رزق الله بصفل رزق ما حلالي او حرامي د واجب حصول د غذانه به ما جميعا په دوالو باندې تغذيه کېدل شي مطلب سرے دا دی چې وسړې اگر ادا شي نو وایي چې ما خپل رزق پرانکلې شو د دنیا نه لاړ نه دنیا نه څوک هغه پورې تللې نيشي سرو پورې چې هغه خپل ریزه کا پوره کړی ریز غراې یا حالاللي ځکهلی ص پهل جماعتحلال او حرام دواړو باې اطلاق د با چا کوي زه دواړو هوال سره وایي چې داسې د ریز نو یو واې وسه کوي خپله ری په پوره کوي نړ چې خپل ریز پوره کوه نو بیا د د مختصرې دنیا نه روالی پوشن ولای تصور تصور نیشی که دلی او انسان خپل رزقو نخوری او یا غیر د ده, ده رزقو خوری که دا ده تصور نیشی که دلی انسان خپل رزقو نخوری او یا بل سڑه ده ده, ده رزقو خوری ذکا غا چه اللہ اندازه شخص واجب آره چه ده بای خوری او مانده چه بل کسی او آم, <آم S> دا دا ا هم ما بمعنى الملك فلا يمتاع یو سره د بل د ملک او د رزق مالک کې دلې شی خدای اگر رزق دې قوله لنی شي نلنده خبردار چې کوم مل معنی څنګه تراله او شربت اوس کې بیا رستو لکه د مج په شان لاسونو مروز ضرورت مشه خدای اگر رزق او خپل رزق کې ستانه دا اگر رزق ته خو خدای اگر رزق عقیدی کی کس فاطمن تل نا اتفاقن بلک سره کار او خارج جون کی دا دا دوست بل واسطه غ سنگه تلیو په شړو کې کور او مېرو دشت کې کور او التکنور شم مسائلونه د نور دکانونه او غیرا نو اچنور کمکشان ما تر تلیو نه یا خدایي عقیدی پخې وي یغي جاهلان به ګور کې خبره وا ځکه دا نه خو سووله که نه چې ډوډی ټایم راغ چې یار د سړی او سکي او ما سره ډیره پر اشاري شومنې اوڅ کوي مکې نو ما سړی په ما پوه شو ل شان دی چې اوس نو ما چې ډوړی خص صحی ما ولې و زما پلار و غه به ووي چې چا که میمهمه ډوړ سړی به خالی یا چا کمم سری خواته ته یا وای د دوس یا برې دوشمنې کري دوس ډیر به خوشحاله شي چې د په میه ډوړی او کنی دشمان اپرید اچھا مانڈل اگرزی تا چو بیس کنیان دے چو بیس کنیان دے با مانڈل اگرزی مطلقه اچھے پرسیدل بھئیگا نا اوی بچی دادوالی او خوڑا لنا باہر سورت لڑے خوڑا لپکاری مصد داری چریزتا نچاپا کسمت کی جسی آبا خا مخاو او اللہ و تعالی یو دلو مائیسا او و ایحری مائیسا الله تعالی گمراه کوي څوک چې غواړي او هدایت ورکوي چې چاته غواړي به معنی خلقت ضلاله دلته یو خاص يضل من يشاء په معنا دا څرړه دي دا خلقت څرړه دي الشاعر وای دا په معنا دا څرړه دي دا, دا خلقت ضلاله او ويهدي من يشاء په معنا دا خلقل اهتداء خلقلا د دې په معنا دا وس الله وال خالق ذات والا سکتے لانه خالق واحد زکہ الله تعالی یواز خالق بل سوچته نا افمن یخلق کمن لا یخلق دا عبارت په مقام د مدح کید نو معلومه شد خبره نو معلومه شد خبره کی کم خالق اغبا اغبا مستحق د عبادت او خلق معنات دې د استحقاق العبادت نو چون کې الله یوازې نږدې تداجی کړشه د معبود خو یو الله ده, ده نو خالق هم یوازې الله وفي التقيد بالمشيئه العارفه ده مې يشا مې يشا سرتقيدو شو وې په دې کې اشاره د الهي خبره ته چې نه د مراد په هدایت سره بیان د طریقي حقي هدایت سره هیڅ مراد نده بیان په تاريخي حق مراد نره لانه عام په حق الكل زکه دا بیان د تاريخي عام او عام ده په بیان دا چا کی دا عام ده په حق د ټولو کې نو دا باندې شټکه بیا ورسره مثله لګی متزګه <تزقا> په وانه شو چې خبره څه معکوسه شاندې شو بدل شاندې که کنه اهل سنت په هدایت په مان نه ډیر اثرې دلته وی معتزله وی چې هدايت تو مان نه چا سره مولانا از چون جون کې تاسو باندې لیک شاندې هم راغې نذو داولنا یو تفصیل وایما چې ان شاء الله دا و هم ختم شي مولانا مشهور بحثا بشرط از نور الانوار کې یا نور کتابونو کې خلق وايي هدایت معنا ده نو دو دل دي په هدايت کې يو معتزله دي يا اهل سنت والجماعه معتزله وې د هدايت معنا ده ايصال مطلوب ايصال ال او يا اتلاله المسيله ته بها الى مطلوبه او اہل سنت والجماعت وائی چی ہدایت پا معنی بے اراعت و سره د دو خودنی دلار سردے او جو ام تعبیر تینکی گی الدلالتو علام ما یو سلو بهی الی المطلوب الدلالتو علام ما یو سلو بهی د دې د ورلو ماناګانو په مابین کې یقینا فرق شته د اول کې ادلاله توسلته کې د ارسال په دلالت څخه دلالت خو شه دي نو ارسال خامخ نو چې ارسالو شونو اصول به خامخ خا کیږي کثرته فن کا سره ا په دې بلکې دلالت صفت د طریقې ده نه نه اره ارسال صفات تجاري دلارې او رو شید دا غا غا دا شید دا لار رو دې شي د یو سړی نا ته چې یو سړی تارو خای نو ډېره ممکنه ده چې هغه الله رم خطا کی تاسو کې صحاله څنګه راځند شي و زه د سب راتاو سیدا سي بتاو شین کېده شي تاسو لار خطا کوي نو کله لار رم خطا کوي نو مطلب ته رسیدل حضور دور کی اوس دا دوار ما من دا منتقش دی سو پوری کډمو اتا دلاو مو کېپته اغه منتقذ پدی و اما شمود فهد نه هم ተره <تصفيق> یاد په معنا ریساله للمدب سرشین او معنا اداره و اما شمود فوصلناهم الالحق شموديان موږ اوره سوال حالا کی تاریخ گواہ دی چې سمو ديانو ته هدایت نو شي الله حل کړم د سنتو معنا منتقذ ده په دې آیات شریف سره چې انک لا تهدی من احببته ولکن الله يهدي من یشا اے پیغمبره انک لا تهدی تلار نشخو دل من احببتا سو کستاق وقی دائما ناشوان نو پیغمبر ایسال الی المطلوب عاصم نشکو لے او دی آیات شریف کنا نفدو اراعت و طریقهم راغلا نو بیا بیا ستا پیغمبر لاغواشو ددین سوالنا اللہ ما تفتزانی دا ہے مولا دکا شاک مواشیبا آنے جواب کڑے حاصل د جواب دارے چھے ہدایت یعودہ سے لفظ دے چھدے متعددی کی گی مفرولین ہوتا خوبنا متعددی مفرولی سانیتا بے ذات دلام او د ایلا سره د کله معدي په زیاتې نو هلته به ایال مطوبي لکه هد نهشرپل مستقیم او کله چې معدي په واسطدي د لا م لا سرانو هلته کې بیا په مع اراو طرق سری لکه نه حاضل قرآ یخلتږوه لار پای. کانا چه مساله دا سی شوان نو و اما سمودو کی هدایت متعدده مخوری سانیتا قواستی دا ایلا و اما سمودو فهده نا هم الالحق سمودیانو تمنگا خودلیوان لارحقا ندن تاکی قمانا دا اراعت سرسکا دی ندن تاکی قمانا دا اراعت دی که متعدده مفروری سانیتا پواجده بیده اید نو د اتزیلون سوال ختم شد هم ها کذا دا سنت سوال زکا احل سنتنا سوال ختم به زکا چه انک لا تهدی من احبادتا الحق الحق حقا مخلصانی دے ورته متعادی شیر بے ذات نو کلا چې دے متعادی بے نو بیا خو په معنا د ایسا لیل مطلوب سرگ مانا دے ایسا لیل مطلوب سرگ نو دلتا دا شوه ارچی سمودیانو ارچی سمودیانو نو آغیتا منګه اے ارچی یومین اے پیغمبر اینکتا لا ته دل منحبت الحق تا ایصال ال مطلوب نشوکولاته سوق حق در رسول نشی دا معنی شو او یقینا پیغمبر سوق حق در رسول دا هو علامات افت زانی رحم الله او محاکمه و قرانه پدې محاکمه معنی او د وسوالې یو ساماندار چې خدا هو متعویلم خو یعلی سننتم خوینو دا خورا کسمی زایل ندیشان به شو زایل اوه مخه خبردارنه چې زه درځم چې متعدی وای او به زاد متعدی وای بیا به معنا د اراۃ الطریق لاک وحدای نہو ان نجدین تمفول نجدین مفولشانی دی بے متعدی بزادتے بے مانا دے تذکر رسط و فلق تحمل اقبہ فلق تحمل اقبہ اگر رسط و د تحمل اقبہ اٹھکے پدید الانت کے چیدے متعدی دا اراد و طریق مانا آئے دا ایسا للمطلوب ندا اللہ نو سی خبر آگا چ بیا قاضی بیزایو والا دا دا او امامي سجاد دي کړل راغدا چې دا هدايت کې او دات سره چې دې مشترک معنی وي دې دې مشترک او د دې معنا د دلالت په لوتفن د دې معنا سره دلالت په دلالت او دلالت په دلالت څه یعنی پیدا کول دا آغا چیزو نو چاگر سرے توعات تنیز پیدا که در کول دا آغا چیزو نو توعات تنیز نو دا مشترک معنوی دے دا مشترک تے خوکم مشترک تے دا مسئلہ خو ختم شنو زمانگ پا کتاب که چکم مسئلہ دا کناغت بلکل خیشه دا پولت دا اولتا دا ہدایت ولیکيږي د اهل سنت و پنیس کی او پنځس کې سال الالا او معتزله او پنځس باندې قراءتت بیا چې په هغه کم سوالونه منګه کول نو هغه په را راځي او دوی چې په منګ کم کاول نو هغه په هغه راځي نو سمه خبر راغله دا تفصیل نه په غیر ته نه خبر دی وو سپورښه وښلاندې سبق تاغورا والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء الله خالق بالضلاله او الله خالق التهدا ولې زه کده خالق وحده ودی دا من يشاء ټکي ولې ذکر شم اشاره کې نده مراد په هدايت سره بایان د طریق حق پر ناقد کوې له کسانګه چې مذابد لانه زه کده بيان د طریق حق قرآن به په حق د کولو کې فذا تقيد بالمشيخ فبياع عاش ولا الاضلال دا الناس كمتعتله كم ودي وي وجدان دعبوان وجدان دعب ده يعني والله تعالى يذله الله تلمن دكي عبدوان الله من دكي شيخ فالعدل را شيخ من دكي لیموننده کوي نه دا معنا م کوه بیا د منشا ور سره نه لږي ور سره نه لږ دا یټې ور سره بیا لږ که بیا ور سره دی نه لږي تې الله او و و والله د حالله یبللو من داې الله الله ت وررکي الله تعالی تسمیه ورکه د دعا چاته وغواري الله تسمیه ورکه د چا د دعال هه چاته اوغواري نو ته دې مقصد خدا شو کغه کغه سیم روانه خو الله تعالی الله آل غلط آل آل آل آل آل آل تسمیه د چا ورکه د دعال ندامه سلامه لګی سیم نخ کاری نو دې و جنہ دا مانا نه بلکې دا یو د لماندار کې الله خالق دی د دلالت از لا مانا هیڅ مانا نشي په تخلیق دی به ماشیتی تعالی رشید الله تعالی وجدان او تسمی خالق صحیح نه و نام او کله اضافه کیږي نبی کریم صل الله عليه وسلم تر سوالدار چې دا, دا يهدي منيشه مانا ته و اداره کې خالق د هدايت دی نو سوالدار چې دا هدايت خو پیغمبر ته نسبت کیږي یعنی دا مطلب دا رته چې دا پیغمبر خالق نشه راهداه ہدایت ګلنه خالق به ہدایت کوي پیغمبر ته ولې نسبت کیږي جواب او پیغمبر ته نسبت کیږي خو د مجازن به طریقې تسبيب په طریقې رچاع سره ځکه دا پیغمبر سبب دی رچاع دی نعم او ولنا کله اضافه کیږي د هدايات ال نبی صلى الله عليه وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکی گی مجازان بی طریق تصدیبی پتریقی چاہتا رہا تو تصدیب سرا لکہ سنگچہ نسبتی کی, کی گی قرآن تا قرآن کله ہم کل نسبت کی گی. او کله نسبت ته ادلال کی شیطان تا و شیطان تا نہیں کی گی سا رب انہن اضللن کسیرا شیطان تا مجازان لکہ سنگچہ نسبتی کی, کی گی چاہتا آسناموتا یعنی شیطان رکی گی او اسنا متن کی گی لکر رک بی انہو ندلتا اسنا متشید سم المذکورو بیا مذکور پا کلام د مشایخو کی دارے چه ہدایت زمن پنیز بانے خلقل ستوائی احتیدا توائی سوا چه خلقل احتیدا توائی نبی عددیس سم اطلب دے چه حداه اللہ فلم یحتدی یا دیسا ماناشو چه هده اللہ فلم یحت دید دیمان دارا هده اللہ اللہ پیدا کا ہدایت فلم یحت اللہ پیدا نکا کن نکدا کیشی لی کن اون ایکا جواب دلتا مجاز دیارا هده اللہ هده اللہ مانا دانی چه پیدا ہے ایک ہدایت هده اللہ مطلب دا چه لاریو تاو خودا لفی مجاز د دلالت په معنا مستعمل شي دا مجاز در دلالت نه ذکر د مسبب شي دی او اراده سبب شي دی دا ځکه چې دلالت او د اوت خو که کنه د هدايت ساده مجاز در دلالت تر دعوت الهدا واين دالموذله ادم معتزله او ق리즈باني بيانو طريق الحق بيانو طريق د دې پنځه سوال بیان د طریقې ثواب یعنی اراعتو طریق د سی لارې بیان او هو باطل القولی تعالی انک لا تهبی منا ګور دا سوال کومش او دا سوال اوس په دې باندې شو انک لا تهبی منا دی آیات مقصد دارې چې پیغمبران نکته لا تهدی ته ریته حقه زه خو من احببت فلستا اخی نو پیغمبر خو ایصال اخم نشی کوله او دلته نپم بچار اغلا د اراۃ التری نو چینه پراله نو باحثه پیغمبر سره شو ا قولی علی السلام اللهم اهد قومی یا الله هدایت کی زمقام تا معنه بین طریق الحق ودعوهم الالهتدا ده معتزلیو په دې بیان او تل حق دی او هغه باطل او ظلم رسول کریم صلی الله علیه وسلم یې اللهم اذه قومي اللهم اذه استدل یې یا لازمه کوم ته هدایت وکنه دا لار خو پیغمبر خوده لیوالو دا دی مقصد سوچي الله تعالی تا ورتا او پਤਾ ولګی کنه ته هدایت څه معنی ده ایسا لیل مطلوب نو اللهم هدی قومی مانا دارا چی اللہ زمان قوم حق تا پورا یا الله زمان دا قوم حق ته ورورا سو اللہ ماان نفرد دینا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بایان در طریقی کڑی ودعاهم دیرا بلیلی و احتیداتا مشور دارا چې تلالت عند الموت زلان مشور دارا چې هدایت عند دلالت موصله الى المطلوب تهوئی دلالت او عندنا زمن پنیز اغا دلالت پر اغا طریقی چه اغا رسول چاہتا کئی اغا طریقہ رسول چاہتا کئی مطلوب ته بیا وصول از بیا برابره دا د خصول دو وصول او دا احتیداش شئی او که نوی شي زمون پنیز بانی دا سپاس اراعت و طریق و هم مرزاید یا نور و علماء اکرام هم دا قشانی و ایل یا غیب یا بل رنگی و ای و ای د تنیز بانه ده هدایت معنی اراعت دا لانه معنی لغویون ذکه دا معنی لغویون و كل ماه هزا شانه هو فهو معنی حقیقیون اگه معنی حقیقی و ای زمان دا معنی حقیقی دا سات و را تیجه دا معنی بجاتی زمان دا معنی لغویون صغراع ذکه هدایت رح لار نو دا ہدایت په معنا چې شي شیرازي رح نو چې دا رح راځینو پته ولاګې دا چې دا شیرازي نو دا معنا لغوی دا معنا لغوی کومه معناي نو دا معنا حقيقي بهر حال د څه کم تفصيله کا بالکل اقسو وصلی الله